Jeg skal lige justere mit stemmen Fordi øh, Jeg kunne ikke lide, da jeg var med i fuglefarvandet Der kunne jeg ikke lide, hvordan jeg lød Jeg synes, at, jeg hørte at det var en utrolig fase det, det, det hørte jeg godt i går, fordi at jeg sad og hørte den mm -hmm. Der live, at, no, live Jeg sad fandt til Ja, der nævnte jeg det vist At du lyder som en mindre maskulin version, end du selv synes du Ja, og det er ikke engang kun maskulin Jeg synes bare ikke, det sådan, jeg lyder Nej, men altså, der er jo men. ikke nogen mennesker, der ved, hvordan ens egen stemme lyder Jeg har også hørt min selv, no, når så jeg, så jeg sad redikært i og podcaste jeg har fundet ud af, hvor forfærdelig min stemme den er. Virkelig hvem den er. det er den. Ja, det er den. Det, det, det ja, den, den også skærer ind i hjertet. Det er ikke rart på nogen som helst. Må. Men nu skal du alligevel sidde og løbe til den i en time. Ja, en altså jeg, jeg vil prøve at blokere det ud så meget jeg kan. Prøv ligesom at sætte mig i lytterne et sted. Og bare sidde og snakke for dig selv. Ja, okay. Spændende. Det er sådan random uh, sætninger, jeg ytrer. Men det her, det må så mm. være afsnit nummer otte. At ja, det er svært at være sjov oh, Det er meget tid ikke Det er meget tid at forvente at nogen skal bruge Så jeg, for, jeg vil håbe folk hører den her som den første Og så aldrig hører andre Det er det, er det jeg har på Tak ja, det, var, det er lang tid ud af en dag lige en ja, Jeg tror ikke de hører dem alle sammen på en gang Hvis jeg skal være helt ærlig Nej det er nok rigtigt nok Det er kun mig fordi jeg ikke har et rigtigt arbejde Der, der forbruger ting på den der måde så Hvis jeg finder en eller anden serie jeg godt lide Så ser jeg det hele så ser du en sæson. Ja, så ser jeg en sæson ad gangen. Det kan jeg så. Jeg, jeg bliver slet ikke midt af det, på den der måde. Men i dag, som I nok kan høre, er Mikkel Rask, gæst hos mig. Goddag, Frederik. Goddag, Mikkel. Han er før blevet nævnt i, det må være, nummer 5, hvor Sofie Hagen var med. Mm. Hvor han blev nævnt som krammeflyveren. Ja, det, jeg krammer meget. Det gør jeg, men det er for det er en det er for skjul at jeg er en meget kold person normalt, sådan, så prøver jeg jeg har så observeret hvad folk gør for at være søde, og så prøver jeg så godt jeg kan at emulere. Og det, at bare gøre det sammen? Ja. Perfekt. Mikkel, vil du ikke lige præsentere dig selv? hej. Uh, God dag. Æder. Uh, jeg hedder Mikkel. Mikkel Rask. Nej, det vil jeg aldrig kalde dem. Plebejerne. Eh, uh, jeg jeg hedder Mikkel Rask, og jeg laver standup. Det er min Min første og bedste egenskab, øh, synes jeg selv, og så øh, er jeg 23 år gammel, who cares, øh, vejer et ubestemt antal kilo. I hvert fald meget mindre end din højde, i hvert fald. 72, jeg tror, tror jeg, jeg, sidst jeg vejede mig. Vejer du så meget? Jeg troede, du vejede 50. Ja, ja. Jeg virker tyndere end jeg er Fordi folk, altså normalt sidder jeg ned Så folk ser kun min tynde, tynde overkrop Min underkrop er meget tykkere End øh. Jeg har virkelig Jeg har en, en sådan halvbudtet piece underkrop Det har jeg Hvis man så den for sig selv, så ville man tænke Jo, hende kunne jeg godt gå hjem med Hvis det var sådan en, en snæv vending Så det øh, Og det er både forfra og bagpå ja, men nej, jeg er... Det må jeg se senere. Jeg er øh, et menneske, For, formentlig. Øh, et meget, meget blindt menneske. Det siger folk. Jeg synes stadig, jeg har lidt farve fra min ferie, men øh, det kan godt være, det er ved at krybe af igen. Altså, jeg forsøger at gerne at bruge sig helt inden den ferie. Hvornår du var på ferie? Øh, ej, det er ved at være en måneds tid siden eller mere, så det er, også, det er klart, at er ved at forsøge. Hvor er vi henne på ferie, det er jeg var på charterferie til sydens Sol Gran Canaria med min kæreste og hendes familie. Det lyder forfærdeligt. Det, var, det gør det nemlig. Det lyder som det værste tænkelige mareridt, og det var skidehyggeligt. Det er meget, meget mærkeligt. Jeg var meget forundret over mig selv, at jeg kunne passe ind i det sammenhæng, men det var faktisk mindre stressende end min egen familie. Fænder man, altså, det var, det var bare sådan den klassiske, de der 40-årige, altså, mm. der var jeg kommer fra Tarm, der tror jeg, halvdelen der tager afsted til udlandet på ferien, på ferie. De tager til Rodos eller Græn Kanarie. Det er sjovt, hvorfor det er, at, de der, at det eneste, stederne egentlig har, det er sol jo. Altså, ja. Det er sol og vand, men det er sjovt, at det er de samme steder, folk Arh, kan Harden, godt lide den der. Hartsen skal også lide med i den. Ja, der ved jeg altså ikke, hvad det er, der strækker. Det ved jeg godt nok men... Det er klimaet ligesom ja, os. Også... Jeg har faktisk været i Hartsen. Okay, jamen, det har jeg også faktisk. Så det, <laughs> men, så min, vores familie har også ramt af det, men jeg ved ikke, hvad det er, der trækker dem lige der. Altså, det er, jo, det, er det samme klima, som også bare folk er værre og klædt ja. rundt om. Så det kan godt være, det sådan for at slappe af, for ligesom at sige, nu skal vi ikke konkurrere med noget. Nu kommer vi hen til kikset tysk, og så skal vi sgu bare lene tilbage og bare være kikset. jeg kan huske, at dengang vi kom derned, så fik man sådan et armbånd på. Mm -hmm. Altså ligesom om, man skulle på et diskotek eller et eller andet, og det skulle man så vise hver gang. Men man fik et armbånd på, Nå. og så skulle man så vise det hver gang, man skulle have mad eller sodavand. Eller Nå, eller andet, og så fik, eller... Ja, så fik man det gratis. Nå for det er sådan, altså, de kan godt lide at sætte ting i system, ikke? Men det der, det er lidt overdrevet. Og hvis vi lige skal hele historien med, så... Mm. Dengang vi ankom der, der havde jeg jo hørt, der var gratis sodavand, så hvad gør Frederik? Mm. Han løber det direkte ned til den nærmeste sodavandsmaskine, og tager et glas kold cola. Ja. Yeah. Og så kommer der en eller anden tysk tjener hende og spørger, om jeg har et armbånd på, men det forstår ah, jeg jo ikke. Ej, dammit. Og der var jeg 12, og der blev jeg altså lidt bange, der ind. Tyskere, der begynder at snakke på tysk Sådan ja, forholdsvis Det heller ikke rart det, det, det var ikke sådan service-minded Undskyld, har du et armebånd? Det var mm. undskyld, hvor er mm. dit armebånd? Mm. Wow Traumatisk oplevelse men det, det er jo svært altså, Tyskland har jo en kæmpe identitetskrise i, at de, de har svært ved at være autoritære Uden det bliver forkert altså, Ja, uden det, er det bliver svært. en hæs ja, Jeg har en god ven, som har, som har været i Tyskland Og var på diskotek og så stod han og kom, og kom op og diskuterede med en dørmand, og problemet var, at han lød som en nazist, og han, som min ven, der var meget, meget fuld, begyndte at råbe, ja, dejende papirer, jude, og sådan noget, altså, ja, ham her og dørmanden, ja, det var ikke sikkert. Det må man da ikke i Tyskland, men må da ikke være sådan masik. Man har det er sådan kort, man altid kan trække, ja. øh, og han implicerede jo, at han var nazist, så... Øh, så jeg tror bare, han skræmmede sig lidt om dørmanden, og lige tænkte tilbage på, på Holocaust, og så fik min ven lov til at komme ind. Men bliver man ikke anholdt, hvis man hejler i Tyskland? Det kan godt ja, ske. Man får en bøde eller andet. Jeg mener i hvert fald, at det er ulovligt at hejle. Ske. Ja, det er vist det er Men de har nazister jo stadigvæk, nævnt man siger. Nok om Hartsund og nazister. Ja, det skal da ikke blive som søren dyr. Man, man kan godt sidde og snakke i en time om harsen og nazister, men det gør Helt sikkert, helt sikkert. Øh, ej, det, det, det er forfærdeligt. Jeg er ikke så meget til sådan noget. Åh, øh, oh, skal vi ikke snakke om nogle tabuemner? For, oh, hvad med handikappet? Hvad med, med nazister? Ej, ej, hvor chokerende. Det er, det er slet, ikke så. Jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er noget chokerende ved det. Altså. Udover det der med, kan ramme en meget, meget snæv minoritet i en handikappet nazist, så synes jeg det kunne være sjovt ham var næste. han kunne bare ikke lade være med at gøre det der med armen. Fy søren, tro lige han var med. Ja. Hvor lang tid har du lavet standup, Mikkel? Jeg har lavet standup siden øh, december 2007 officielt, så 4 år. 4 år, rimelig præcis. Men jeg startede med at lave en lille smule i gymnasiet faktisk. Eh, øh, hvordan gik det der? Det var meget blandet. det var faktisk jeg ved ikke hvorfor, men i fredagsbarn, jeg ved ikke hvordan jeg tog mig mod til det her, men i fredagsbarn, så, så tog jeg mig mod til at lave lidt pseudo-stane. Altså jeg vidste ingenting. Jeg vidste ikke hvad en joke var, jeg vidste ikke hvad noget som helst var. Jeg vidste bare, jeg havde lyst til at, at være sjov. Og så øh, stillede jeg mig op foran folk med en mikrofon, og og fredagsbarn var fyldt. Og så vidt jeg husker, det kan godt være det farvede af de øl, jeg drak bag efter for at duleme nervene, men det gik faktisk ret godt. Jeg kan huske, jeg snakkede om... Bubber og BS Eller sine og BS Som var ude der lige Og jeg snakkede om øh... Jeg tror faktisk jeg begyndte at forme en af min første joke Som nødhjælp der Og øh, noget om Dansk Folkeparti og sådan noget Det var, det var meget proto Sådan Det er som om det ikke rigtig var inspireret af noget andet Men, øh... men det var sgu meget cool Og så blev jeg borget ind I før den kæmpe mexikaner hat Og sådan noget Jeg prøvede at være fjollet Men øh... <laughs> är bebårad in på eller och en sådan en gångne på en träckvogn i bara tär och en kemp mexikaner hatt helt vitt tøj Hvorfor? Det vet jeg simpelthen inte. Alltså det jag tror jag tänkte man trodde man skulle vara lidt fjolled og og, og gakkled for at være Det var det var vi i forrene i gymnasiet så så, så tænkte jeg må være noget med det. Har du nogensinde prøvet tænkt på at genoptage den montage? Jeg kunne godt forestille mig det ville øh, skabe lidt af en øh, <laughs> hvad hedder det? Eh Æh... Modsigende stemning Selvmodsigende stemning Når jeg så gik i gang med mine Fantastisk skrevne jokes bagefter Men øh, det kan godt være det bare vil hjælpe Faktisk Der er jo nogen der, er nogen der har brug for en hook Det kan godt være det bliver min Skøre hatte og, øh, og bare fødder Ja jeg vil se det, det vil jeg. Mm, ja. men, øh, men nej jeg, jeg debuterede med stand up sådan rigtigt I Aarhus øh, I 2007 på en uh, engelsksproget open stage aften, uha, -huh. ja, på uh -huh. studenterhuset, så min debut var faktisk på engelsk, sådan officielt. Hvordan gik um, det så der, var det? Det gik faktisk ret godt, så vidt jeg husker, altså det var, øh, det var en jeg, jeg var flyttet til Aarhus, der var ikke rigtig noget stand-up-miljø dengang, og så ville jeg bare så gerne på scenen, og jeg syntes, det her er fedt, og jeg var selvfølgelig fan af alle de danske komikere, og sådan noget, især Anders Maddison, og jeg ville så gerne lave noget med det, og, og kunne lide amerikansk comedy og sådan noget Så jeg tænkte, jeg, også, jeg, kan også, jeg kan godt lave det på engelsk Jeg er god til engelsk Så tænkte jeg, fuck it Jeg, jeg skrev de her jokes, tager det jeg har Sådan lille 5 minutter der Og så oversætter jeg det bare Så skrev jeg til en eller anden amerikansk komiker Og bad ham om råd til det jeg havde oversat Så sendte jeg ham det Og jeg kan ikke huske hvordan han hedder, Men så, så skrev han tilbage Og sagde, det der, det der er ikke så godt Det der skal du, kan du godt lave et eller andet med så gjorde jeg det, og så øh, gik jeg på scenen foran 100 stive spanier. 100 stive spanier? De havde været på rundvisning, det var sådan et arrangement for udvekslingsstuderende på studenterhuset i Aarhus, og de havde været på rundvisning på Sears Bryggeriet, øh, og talt for, fortrinsvist spansk alle sammen, men, øh, men de forstod faktisk en del, eller var så fulde, at det bare var sjovt, at jeg var der. Altså, så længe at du, du lavede jeg... mikrofonen ned, og så vidste jeg, når skulle grine? præcis. Lige øh... Blinkede og lavede ja. en lille stepdance efter hver ting. Øh, og så... Øh, jeg havde selvfølgelig også min meksikanerhat på. Så, havde du det? Nej, havde det havde jeg ikke. <laughs> det kunne du ellers være. Nej, det var den periode, hvor jeg syntes, at jeg skulle gå i blazer og sådan noget. Det, det gør jeg ikke så meget mere. Åh, oh, nu havde der blazer på i, i torsdags. Ja, det er rigtigt. Jeg havde glemt øh, at hente den der. Men jeg, jeg har lidt svært ved øh, min tøjstil. Jeg jeg kan godt lide det, jeg har på nu, for eksempel, som er meget enkelt. Men jeg, jeg er bange for at jeg kommer til at se fjollet ud. Jeg jeg gik jo med blazer og sådan nede i folkeskolen. Så og, og rullegrav. Kan jeg huske, jeg købte en rullegrav, fordi jeg synes det var det var fedt og så og så elegant ud. Jeg husker hvor jeg havde set en eller anden, anden tv-serie, der havde gået i sådan noget. Og så synes jeg det kunne være fedt at have på. Og det ligner jo jeg ved ikke hvad de billeder altså, jeg ikke hvad det gik ud på. Så jeg prøver at holde det, er, det så enig moppet i folkeskolen. Mm. Det gjorde i de små klasser, ja. Eller, eller nej, det gjorde jeg egentlig ikke, men jeg, altså... Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var en vinder, kan man sige, <laughs> øh, på nogen som helst måde. Men det, det, var, det, var, sådan, det var ikke sådan en mobbeting. Var, folk var ikke onde ved mig på den måde, og jeg har aldrig fået tæv i skolen, for eksempel. De var, bare, slags. De var bare ikke noget som helst ved dig. Nej, det, det, altså det er ligesom, man, altså, man hader jo heller ikke en myk, når man træder på den. Man er bare ligeglad med den, altså man... <laughs> Det var en god. Det er snigeksempler faktisk jeg det fælles ikke for sådan tude det. Er, det er snød jeg altid siger til andre når jeg vil fornærme dem. Så siger's den hvis de, hvis jeg siger en eller anden ond til dem og de så siger, "Nå, hvorfor er du så sur på mig?" Så forklarer jeg, "Nej, det er jo ikke. Jeg hader dig ikke. Jeg er ikke. Det er lige så en mig, man eller en flue, når man træder på den og smækker den, så det er jo ikke, det er jo ikke fordi man tænker, "Åh, har, har hadet den i ugevis." Den er der, øh, så dør den. Så dør den. Nå, i teksten. Det synes jeg er en, er en sød lille måde at forklare, hvordan man har det med mange folk. Så begyndte du jo at Blev du ble, ble så mere inden, dengang du begyndte at gå med rullekrave og blæser? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg har hvordan, altid... hvordan får man sådan en garderob i sådan en ung alder? Simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad min mor har tænkt at give mig lov til det. Det er jo helt absurd. Altså, jeg gik i så mærkeligt tøj, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg tænkte på. Men det, jeg, altså, jeg har aldrig haft nogen stil, og ikke, altså, jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle... Min mor gav mig sådan hjemmet tøj i øh, børnehaveklassen. Og sådan, og det var Men det var jo ikke fordi, vi har ikke, aldrig været fattige eller noget. Det er bare, jeg har, bare haft, har haft virkelig dårlig smag. Og så har bare tænkt... Så nu har, jeg, nu har jeg endelig fundet frem til, hvordan jeg egentlig gerne vil se ud. Og det er enkelt primære farver. Brunt, grønt, øh, sort, gråt, en øh, lille smule hvidt. Du bare gerne ligne næste året. Altså. Jamen det vil jeg gerne Og jeg vil gerne være så enkelt smule Jeg gerne være rense for logo Og jeg synes det er frygteligt når der, altså Jeg har en lille biljet på trøjen Men det, det er jeg også ked af Er du det? Okay. Jamen jeg, kan ikke, jeg har en anden Det er blevet bedre med ordentligt Jeg kan godt gå i tern og sådan noget nu Men på et, altså der var et lange periode Hvor jeg ikke kunne gå i noget som var Altså med tern eller mønstre Eller farver eller striber Eller noget som helst Tryk, print uh, øh, Det kunne jeg ikke lide det var, jeg, ved, jeg ved ikke hvorfor Men det er sådan en underlig ting At jeg, jeg vil gerne lean i jeg ved ikke, om du spiller computer eller noget. Jo, oh, det gør jeg ikke. Det, jeg gør ikke så meget, men, men når man vælger sådan en karakter i et, et eller andet computerspil, så er der altid sådan en standardmand først. Ja. Yeah. Han har typisk sådan, øh, bare blå jeans på, og en hvid t-shirt, og en eller anden brun jakke ud over. Det er standardmanden. Det er det, du så gerne vil ligne. Det er det, jeg gerne vil ligne. Det er, fordi, jeg altid har følt mig som sådan et mærkeligt alien-menneske, altså, som er sådan i noget, der ligner en menneskekrop. Det er ikke helt rigtigt. Jeg sidder ikke helt rigtigt sammen. Så derfor vil jeg gerne med mit tøj prøve at ligne almindelige mennesker så meget som muligt. Blive sådan gennemsnitsudseende øh, i hvert fald. Ved jeg tror, jeg gør? Mm? Jeg har jo sådan nogle show-noter under hver podcast. Ja, vi finder så, sådan en af dem. Nej, men jeg tror, så vil gå ind på din Facebook-profil. Jo. Og så finder jeg sådan billeder længere og længere og længere frem i tiden. Så kan man lige stille se, hvordan din... <laughs> Den, jeg, tror, har jeg, jeg tror ikke, jeg har nogen fra så langt tilbage. Heldigvis, fordi jeg har slettet den periode i mit liv. Altså, den er bare væk. Det er rimelig grundigt, ja. ja det, det gider jeg simpelthen ikke selv kunne. Jeg, har, jeg tror, jeg har et billede fra øh, børnehaven eller sådan noget, hvor jeg har et komplet, altså sådan en hel øh, denim outfit på fra top til tog, oh, og nej. så en lille halsklud <laughs> i prikker, grønprikket halsklud der. Oh, dårlig, var det i børnehaveklassen? Nej, ah, børnehaven dog, tror jeg øh det, ja, det var jeg det var jo rigtig fancy. Det, det var skønt. Opbriller, kentopbriller hedder det. Men jeg, jeg tror det er sådan en øh, også lidt hvis, hvis du ser en amerikansk tv-serie for eksempel, så helt eller sitcoms eller sådan noget, det er sådan noget tøj jeg gerne vil det gå i, for det er standard tøj. Det skal ikke stå i vejen for noget. De må ikke bruge logoer og sådan noget, fordi så sponserer de jo ting så Det er det der standard outfits. vil jeg gerne jeg ved ikke hvorfor. Jeg er sindssy. Jeg ved ikke hvorfor jeg vil gå i det, men det vil jeg gerne. Jeg kan fra en amerikansk sitcom Og jeg har fået at vide af Nicolaj Stockholm At det gør jeg også jeg sådan jamen, jamen det gør du også Det har du egentlig ret i Nicolaj Stockholm har beskrevet mig som en der ligner En 90 komiker mest Som, <laughs> som er stadig er i gang Det kan jeg godt lide Det kan godt lide yep. nu, nu kan jeg ikke huske hvor vi kom fra Jo det er jo fint at vi kom ud ja, Vi kom helt ud på et tidspunkt Hvor ja. den er meksikaner Ja det er rigtigt, det er rigtigt. Men jeg, men det gik godt i min debut og så øh, langsomt så så opstod der et comedy miljø i Aarhus som jeg var med i begyndelsen af da Thomas Warberg flyttede dertil så genoplivede han lidt det gamle. Øh, Jamen han fik vel Det, det var, var det ham der fik sådan startede alle open mics alle dem der kører den. nu ja. Øh, fordi der var, der var noget en gang om måneden aften og det var folk der ikke rigtig lade som rigtig lige optrådte så meget der kørte det og, så det var bare det, der var en sådan Stemning omkring det ja. Og så da han flydte til Så skulle han jo bruge nogle steder at optræde Og så ville han gerne Sød som han er Lave et, et stand up miljø Som ikke rigtig var der I Danmarks anden største by Og nu kører det jo øh, rigtig godt der er, Det er rigtig kul Og så det var der jeg ligesom øh, Fik min øh, første erfaringer rigtigt Så det var først, det var først reelt Et ville års tid senere Efter min debut At jeg kom rigtigt i gang så, øh, og nu er jeg her Og det er jo gået godt altså, Det er gået ganske nydelmåligt øh, Fremad Det er sådan jeg har arbejdet Langsomt fremad Jeg er ikke jeg er sådan en øh, overnight type of guy Jeg, tror, jeg, er, jeg. Har, du, har du så nogle mål? Har du sat dig nogle mål Hvad du gerne mm. altså, sådan? Ja, ikke, Jeg har faktisk ikke formuleret nogen sådan på den måde Men det er en god idé Det burde man gøre øh, Men jeg vil, jeg vil bare gerne Blive utrolig god det tror jeg er mit øh, primære mål, og det synes jeg ikke jeg er i nu, men, øh, men jeg, synes, jeg kan godt nogle ting, og nogen kan jeg se at holdt op, jeg er blevet bedre Hold op. Men jeg vil bare gerne være utrolig god. Jeg vil gerne være sådan en effektiv arbejdsbi. Altså det, det er virkelig mit mit højst mål der bare at blive, at blive og at, at, at lave standup og bare skrive de bedste jokes, altså overhovedet tænker så. Det det jeg vil gerne skrive så mange gode jokes, som jeg overhovedet kan nå før jeg dør. Det er det eneste jeg gerne vil. Og det, du egentlig, det, det prøver du egentlig på, for jeg kan huske, mm. øhm, ikke, i går vi opsagte her den 6. december, tirsdag den 6. december. Ja, jeg rigtig i julestemning. Yes. Der er pyntet op her Frederik og Nissehue på. Og, Jamen, det er så hyggeligt. Og nøgen. <laughs> Nej. Hvad så? Øhm, ikke i går, men sidste mandags. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det inde på Bar Mm. Men der var i hvert fald en der sagde, jeg tror måske, at der sagde at når, når andre folk de siger At de gerne vil prøve noget nyt af mm. Så er det færd at de har sådan En enkelt eller to nye punchlines I deres sæt ja. Men når du siger det så kommer du med der er 10 helt nye frisk skrevne minutter Ja det er rigtigt nok Jeg skriver en del Tingen har bare været at i lang tid så, Og det er rigtig sødt at have at sige det ved, Men <coughs> i lang tid har det været Sådan rimelig middelmådig det jeg har skrevet Synes jeg selv fordi jeg skriver ret meget, men, men grunden til at jeg gør det er, at jeg giver meget hurtigt op på tingene. Jeg snakkede med en anden om det den anden dag. At jeg, giver meget hurtigt, altså jeg, jeg leder helt efter præmisser og ting, man kunne snakke om emner og sådan noget. Og det er lidt en dum måde at gå tætte på, fordi det gør, at, at der bliver smidt rigtig mange emner på bordet. Jeg får rigtig mange vinkler på ting, men der kommer ikke skide mange rigtig stærke punchlines ud af det. Så der, jeg kan en stor bred emne Altså jeg tror hvis jeg gik igennem mine noter Så har jeg en joke om nærmest alting Altså det er sådan ja. helt Men det er, ikke, det er jo ikke fordi jeg har siddet og skrevet gode jokes om alt det Det er jo bare fordi jeg har skrevet et eller andet. Altså det er jo sætninger Men mindre de giver høje Og nærmest klap Så er det jo ikke rigtige jokes for mig Altså sådan, sådan ser jeg på det Det skal virke ellers, ellers giver det ingen mening Det er ikke at virke jeg, jeg skriver ikke essays her det, er ikke, øh, det kunne også være sjovt Men det er, det er ikke det jeg gør det for det er for, altså det er ment for At skulle grines af Og, og det er, ikke det, er ikke det hele der gør Men jeg er ikke så god til at give tingene en chance sådan. Jeg er ikke så god til at prøve det mange gange Og se og, og pille lidt ved dem og sådan noget. Jeg, jeg siger hurtigt sådan, Og nu har jeg prøvet det er, ikke, det er ikke godt det der videre, videre, hvad, med det næste, hvad kunne man ellers snakke ja. om og det, jeg, jeg tror lidt jeg har prøvet at, at lede efter den perfekte præmis Til at snakke om Eller den gode præmis til en joke Som om det skulle kunne mig Som om det skulle kunne være det der der fik mig i mål. Du så leder sådan efter joken, der, der, der, der, der, der kan til dig helt ja. helt op. Ja, på en eller anden måde. Altså, men, men, og det man skulle gøre, er jo bare at tage det roligt, og så arbejde på sin levering, og sin personlighed også. Og sin, altså, fordi det er jo det, der gør det sjovt. Det er jo netop ikke materialet i sig selv. Det er den store fejltagelse. Ja. Men altså, fordi det er, jo, det er jo... Du kan jo det om alting, og det, det bare, materialet kommer jo, hvis man bare åbner op. så har jeg det i hvert fald... Så når op for sluserne, så, så kommer det ud. Ligegyldigt, så kan om alt om alting, hvad du har lavet i din dag og alt muligt. Så det er måden at være sjov på, der gør det. der, der Det er ikke emnevalget, det er ikke, hvad det specifikt er. Det er måden at gå til det på. Og Men kan det ikke ende med at blive en kæmpe mm. klods i benen for dig, at du laver det der nye materiale hele tiden? Mm. For jeg tænker lidt altså. Så, så ser man dig på en open mic, hvor du har hmm. noget helt med mig om, så ja. tænker, der er en rigtig, rigtig sjov en deriblandt. Ja. Men så ser man den aldrig nogensinde igen, Nej, det er i stedet rigtigt. for at arbejde videre på den, og egentlig få sådan... Og det, det prøver jeg også at gøre noget ved, ja. nemlig, fordi det har været lidt mit problem. Og jeg har tit glemt jokes, så har jeg bare glemt dem, som egentlig var udmærket. Altså, de er jo fine, og hvis de lige blev arbejdet lidt på, så kunne de sagtens komme til at virke meget bedre. Og det har jeg været, været for dårligt til, fordi jeg bare har tænkt, Ej, jeg har, ikke, jeg har ikke troet nok på det, så, så har jeg været sådan, Ej, det er også dårligt det der, det er sgu også, yes, Fuck it, jeg skriver noget nyt. Okay også, jeg kan finde på noget nyt i morgen. Men jeg skal være bedre til det der med at udvælge og blive, altså, og destillere det noget mere, altså tage det og tage det videre, og spille ved det til det virker. Og grunden til, at jeg ikke har kunnet gøre det, har været nok et et leveringsproblem, altså usikkerheden der mangler på selvtillid, i at tro på det og levere det, som om det her er virkelig skide sjovt grin af det. Hvor jeg selv er glad for det. Og det der med ikke at lave ting, som man selv står og hader, det skal jeg lære noget mere. Altså at, at lave det, jeg selv synes er sjovt, det er at griner, for så kan folk godt mærke det jo. Så det betyder... Jeg synes også, at jeg er at blive bedre til det. Jeg har en del jokes lige nu, som jeg elsker at lave. Som jeg synes er rigtig fede. Og så hvor jeg tænker, godt tænkt. For det er, det er den følelse, <laughs> jeg gerne vil have. Jamen fordi det er det, det, og det er det, jeg synes er en god joke. som man tænker så, oh, det er fandme godt tænkt, det der... Jeg er en, der griner så meget af for eksempel dårlige jokes, som folk så, tænker, som folk så leverer ironisk. Det synes jeg er en rigtig træls. eksempel på det? Jeg har, jeg har da gjort det selv en del gange, da jeg startede. Jeg har et dårligt ordspil. Der var sådan en, som, hvis en, hvis en ornitolog har stress på arbejdet. Er det så en god eller dårlig, tænker han får en arbejdsskade? Sådan en skade. Altså det, sådan ordspil og den slags, som er bare... De er nok, men altså jeg, jeg kan bare ikke... Jeg kan ikke selv lide at levere den slags. Jeg kan ikke selv lige at sige det, og så er det jo ikke det, jeg skal gøre. Jeg skal, øh, altså det har jeg så heller aldrig brugt sådan alvorligt. Men, men det var dårlige jokes, som folk... Og, og så ikke bare ordspil, men også sådan noget... Og så var det din mor, og så var det... Øh, Decoys Ja sådan noget altså, Hvor det er meget brugt og klichéfuldt og, og, og dumt altså, Hvor det, man tænker det er dumt ting der, Kan det, du ikke forklare hvad det er decoy er Først lige Det er hvor, hvor man laver et, et setup Til en Hvad skal man så også forklare Hvor man siger en sætning og så, og så siger man en anden sætning Som så viser at det var slet ikke det Alligevel så Jeg er jeg ved, jeg, jeg ved ikke. Jeg kan ikke lave sådan nogen. Jeg, jeg, har ikke, jeg er ikke så god til det. Øh, men jeg er for god til det. Jeg synes bare, det, er mere den der, det er ligegyldigt, hvad, hvad joke-teknikken er. For den slags kan også være gode jokes. Det er ikke, det er ikke så meget det. Det er mere det at, at sige ting, som man, som man anerkender også selv. er et klisché at om at knippe sin mor. Eller hvad det nu kan være. Eller det er et om, at ens kæreste så, så gjorde hun det eller andet. Jeg synes godt, sådan noget kan være sjovt. Hvis det leveres som om det skal være sjovt Og som om overraskelsen og opbygningen i joken Er skæg Og, og virkelig fyre dem af Og komme med den ene efter den anden Det er når folk sådan undersælger dem Og, og, og kommenterer på Det var alligevel også nedere end hva det, øh... det går over i den der med at de godt ved at det er, Præcis setjort, jeg ved godt de det er dårligt Så derfor siger du det alligevel eller hvad? Så det er ja. sådan en jeg erst altså, det nok falsen sig for jeg synes der er lidt at se ned på sit publikum og og give dem noget som ikke er det bedste du kan finde på. Ja. Som er sådan noget halvbagt klisjé øh, noget som som alle kunne finde på og sådan nogle jokes som Ekstra Bladet kunne have lavet på Ekstra Bladet artikler og sådan noget. Og så bare og så bare leve dem Ser du tit jokes mm. i Ekstra Bladet samtikler. De er jo en donkey i sig selv at det blad findes, men altså <laughs> Men der ja, er sådan en øh, opspilsoverskrift og dumme kommentar til sådan noget. sådan noget som alle, hvis du laver sådan en joke, hvor hvor alle i øh, alle i hele Danmark har tænkt det, en finhold god joke og alt det der. Ja. Altså, hvor, hvor, hvis du ser en eller anden overskrift og, og bare siger på scenen det første du tænkte på, da du så den der, så har alle tænkt det i form, altså så har alle selv tænkt joken. Og det er godt ved at griner af det. Og det må man også have respekt for. Jeg bøjer mig altid for at folk er dygtige hvis de kan få folk til at grine uanset hvad de siger og hvad de gør og om de har hatte på eller ej. Men jeg synes det er irriterende når folk, det er det ikke noget jeg beundrer eller gerne vil være, når folk laver jokes som er bevidst dårlige, som de tænker og oh, kæfter noget lort her og så står og siger, oh, kæft, og sådan og og, og og griner med og sådan, siger, som om det er, ja, det, er en, det var en lille rant. Altså, jeg, jeg, det, er bare, det, det, det, det er ikke det jeg vil lave. Jeg vil gerne lave ting hvor folk Udover at grine, også tænker, hold kæft, det var godt at på det der. Det havde jeg ikke selv vendt på den måde der. Det er det, det, jeg gerne vil lave. Jeg læste et citat her i går, det var. Mm. God comedy er, når, nej, comedy er, når folk griner. Mm. God comedy er, når grinet ikke er det vigtigste. Er det der, du gerne vil hende? <laughs> Nah, ikke men hvis altså, det gode ved det at den at det er misforstået, men det gode ved den siger, det skal også være satire, det skal altså også være Jamen, det, det, det, det, jeg synes, og noget, du går ind i. det er lidt irriterende til ja. det. er irriterende, siger jeg, for det er også noget pis, og jeg, ikke, jeg har ingen skid os bek for folk der der eller for, for folk, der siger, jeg læver jo noget mere, og jeg, jeg hvis, som om det er godt i sig selv. Det er fedt, hvis det også er sjovt. Ellers så det bare foredrag, så er det, bare, så er det ikke humor, så det ikke stand-up, så, så er det bare noget shit, du siger. Det skal Men være, det man skal kan virke, vel ikke, argument. grine, kan ikke argumentere, argumentere, ikke argumentere mod det højeste grin? Nej, altså. det kan man bare ikke. Og det, det vil jeg selvfølgelig gå efter, jeg vil ikke gå på kompromi med det. Men jeg synes også, det fede ved stand-up er netop, at der er ikke én måde at få det på. At den kan man ikke sige... For man kunne godt se på nogen, der får et rigtig højt grin og så tænke, jeg skal bare lave det der så... Der er, nogen, der, laver... Ej, der er nogen, der laver en masse ordspil der. Det skal jeg lave. Det skal... Nej, det er måden, han er sjovest på. Og det er også fint. Det er måden, han er god på. eller Og også selvom jeg ikke selv vil være det. Folk, der laver ironiske job, hele tiden er ironiske på scenen, og hele tiden kommenterer på det, de laver, og siger, øh, hvis de laver en eller anden øh, deres kærestes, hvis de imiterer deres kærestes stemme, og så laver de med en mandestemme bevidst. Ja. Og siger, hvorfor snakker hun med en mandestemme? Fordi det har du... Det var det du gjorde Bevidst for at sige den der dumme Ikke impro kommentar Det er, det er fint, hvis det virker Så, så er det godt men, men det gode er at alle skal gøre det på en forskellig måde Det er så fedt at alle skal gøre det Ud fra deres personlighed Og ud fra hvad, hvordan de er sjove Og alle, alle kan vel heller ikke gøre det på alle måder Nej, kan man nej, nej, nej, overhovedet ikke Jeg, altså, Der er nogen der fuldstændig falder til jorden Hvis de, hvis de laver en uh, D-core joke altså sådan noget, Eller en smidt ud af fornene joke Eller hvad det nu kan være vi kalder dem andre smadrer med dem, og det bliver fantastisk, og det er, det er super. Det kommer an på personligheden, fordi det ikke er jokesene, der er det vigtigste. Det er personen og deres måde at være sjov på. Og jeg føler mig ikke sjovest, når jeg altså, står og laver en dårlig joke. Jeg føler mig sjovest med et andet, hvor jeg selv tænker, ej hvor fedt, det glæder mig til at sige, og ej hvor, ej, hvor original idé, eller sådan, altså. Hvor, hvor lille og jeg der forestille, at du klapper dig ret meget på skulderen, når du sidder ved hjemme. <laughs> det gør virkelig ikke. Nej, de fleste ting tænker jeg jo, åh, kæft, det er, altså, hvad er noget lort? Men, men en gang imellem, så får man hele det, tænker, ej, det er fedt, det der, og det, det vil jeg gerne vil, og det skammer jeg mig ikke over at lave. Og det det, jeg ikke gider. Jeg gider ikke skamme mig over de ting, jeg siger, og jeg gider ikke at, at skulle stå og sige, jamen, jeg ved godt, jeg laver meget om øh, om og patter og sådan noget, men jeg, jeg hygger mig jo selv, med. altså, jeg vil sige rigtig gerne lave noget, hvor jeg det det skulle være at høre på det her. Det var sgu godt tænkt. Det har du det har du lagt noget tid og arbejde i i den her i den her der. Det er godt lavet og godt det der med at, at man kan se der er lagt noget i det. Ja. Det er formet, det er lavet, der er lavet et eller andet pussearbejde med det. Det synes jeg selv er rigtig dejligt at se på. Det betyder ikke at jeg ikke også griner af de mest fjollede ondsvæge ting. Altså jeg jeg griner af folk der laver en eller anden tåbelig stemme eller en eller bare er sjove, var står og bumler rundt. Men det er fordi, at de er sjove på den måde. Det synes jeg er fedt. Er også, ja, nu har du nævnt citater, så fandt jeg lige et citat her, som jeg læste den anden dag. Som jeg gerne... Du har gjort det ret, ja. ret diskret. Jeg så overhovedet ikke, at du var siddet og fundet den der diskret. Nej, nej. Amen, jeg har lige... Jeg skrev det ned, fordi jeg godt kunne lide, at... Øhm, nu parapraserer jeg var. Det er en eller anden humorforfatter overfor USA, en eller anden gamle gutt. Som siger, at når folk sætter sig ned for at skrive humor... Den forkerte måde at gøre det på Det er hvis de sådan tager sådan en øhm, En fjollet stemme på Altså nu snakker han om at skrive Sjov isx yeah. og sådan noget. Men når de tager sådan en fjollet tone på Det han kan A whooping or a comic warble altså sådan, så, så de skriver sådan yeah. Han siger You don't want to get that gedoing gedoing gedoing sound In your writing It makes the reader feel sorry for you yeah. Og det den der med at prøve sådan meget hårdt på og lave et eller sjovt Det er på den her Det er svært at være sjov Men altså, det, det der med at, at, at vise At du prøver rigtig hårdt Ved at være meget fjollet Og meget sådan øh, Helt sådan tæk folk om Og grine og klappe og sådan noget. Det synes jeg er rigtig træls det er dejligt Når man kan give dem et eller sige det her er det faktisk Det er faktisk godt det her Jeg kan godt selv lide det her Og det, det kan godt stå for sig selv Og det, kan, det behøver ikke at blive Pakket ind i At, at jeg er ironisk omkring det Og holder det ud fra mig Och se det här är u det her med någon dålig jokes. Jag är mer hellre dem som om jag inte riktigt syns det är ja. fett. Så syns jag det det syns jag for mig i alla fall. Eh. Du drar den alltid lige tilbage med for mig i alla fall. Nej, men det man kan ju farligt med man kommer til si ladd lort. Alltså ja. sen har så du u men så det jag säger att det är ju inte det var inte riktigt vad jag säger. Alltså jag vet ju inget. Jag ingenting. Det kan du heller ikke, eller nogen som helst, uanset hvem de er. Er der ikke nogen, der ved noget som helst? Nej, der er ikke rigtig nogen, der kan ved. Altså, jeg har, jeg har hørt nogle interviews med store, legendariske komikere, og nogle gange, så siger de sgu noget vrøvl. Altså, så siger de noget, hvor, hvor man kan se, det er fordi, du har oplevet det sådan specifikt, altså i din karriere. Altså, det er fordi, det er fordi du synes, det der er lige, du har en eller anden fobi for et eller andet, eller en eller anden... Øh, Præference for noget andet Man kan ikke generalisere altid det, jeg, det, er jo, det er jo det fede ved humor Det er jo, det er jo en fritflyvende størrelse Som man ikke kan Kan komme ned i en kasse og, og bare definere Og gøre vold på på den måde Det er jo bare, bare en måde At relatere som mennesker altså. Du kigger på mig som om jeg er sindssyg Ja, yeah, det gør nu jeg Nu rører jeg også med dine fødder under bordet Med mine fødder Årh bare for at bekræfte det Skal vi bare det Ja, det synes jeg da. Nej, hvad... Øh, har du nogle ting, du vil snakke om? Jeg, jeg har faktisk allerede... Jeg jamen, en har en liste her med ting, som... Øh, jamen, jeg sad godt og kiggede på dem. En det er dem. en liste, du gerne vil snakke om, men det, det kan vi godt. Nej, men en af dem var bare bevidst dårlige jokes. Så det, vi har allerede været rundt om den i hvert fald. Så var... Øh, så var... Ja, altså, det er jo, det er jo en, en favorithobby blandt komikere at sidde og snakke om ting, der ikke er sjove. Fordi det er så sjovt, at det ikke er sjovt. Ja, det er ikke noget mere tragisk, noget der prøver at være sjovt og slet ikke er det. Og så var jeg bare øh... så kommet til at læse øh, i en gratis avis på vejen her ind, at der var øh, de der dejlige tegneserier bag i, som der altid er. Og for jeg kan godt at de er altid usjov. Jeg har aldrig set sådan en og tænkt, at det var sjovt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de får lov til at gøre det i avisen. Og hvordan de præsenterer de striber som om det skal være sjovt. Jeg kan slet ikke, altså, den er nemlig en norsk und i urban. Jeg læser ikke dem der. Men jeg har været øh, altså der er nogen der synes de er sjove. Jamen, det er sjovt. Jeg har været, jeg har været jeg, har været, jeg har været eller måske mm. mere bare serveringsmedarbejder på en bar i Skern. Mm -hmm. Hvad er forskellen på på forskellen på bar og serveringsmedarbejder? Jamen altså jeg, jeg tror jeg stod som bar men når jeg, når man siger urban bar så forestiller folk sig en eller anden der bare står her tjekker Tom Cruise i cocktail. Ja, er ja, nemlig Altså det du var jeg det var jeg jeg stod okay. jeg stod og fadøl og med en flaske. Yeah. Oh, I God. 6 timer i strejke. Vel så der. Alle de der gamle, jeg vil ikke kalde dem alkoholikere, men mm. de kunne godt lige slå tosten. Mm -hmm. De elskede de der striber. Altså så kom ja. jeg ind med ekstra blade og så der skete det så blev den lige sat på rundt i hele vokale for de alle sammen skulle læse mod en enemand så det var Danmark. Wow. Ja, men man må man må forestille sig han altså, man man må tænke, at han han må godt vide at det er til dem han skriver på den så på ja, en eller anden måde ja. er det fint at at han øh, altså det her skal læses i en kantine af folk der lige har kværnet en, øh, en en Rindsen sandwich eller, eller en fullbejer en sandwich, ja. og så lige i, det de bøsser så skal de lige kunne grine samtidig altså det det er også fint men det... men altså og oh. det var uprofessionelt nu øh... Holdende godt i temaet med den her podcast Altså det er perfekt Hvad siger du? At det, det er perfekt at du får sms'er med i det hele det, det holder sig jo bare til temaet om at det her er meget uprofessionelt Folk der og snakker og ikke ved Jeg Ja noget. på ret jeg kan, også, jeg kan også ringe op til nogen og snakke Meget gerne dem, Imens at du øh, snakker videre Ja så kunne jeg lave sådan en cliché joke om folk der øh, Ej er det herinde, folk snakker I mobiltelefoner højt sådan, Og så man hører på deres kan ting en, i tog har, har du lavet en joke om det før? Jeg kan du lave en joke for dig nu. Nej, det for at se hvor skarp du er. <laughs> Jamen, det har tusindvis af andre jo, men den der med at at hvorfor vi skal høre ja, du er, på, altså, på du deres automatiske over i noget du har set før. Næsten. Ja, ja. Jamen, det er umuligt, men men det er jo også den store fælde kan man sige. Det er jo derfor det er så svært at finde på nye jokes, synes jeg. at det fordi man, man ved at der er blevet lagt rigtig mange ting før og det og det var sådan det er, hvis man gerne vil være stand nu eller lave noget smædeligt sjovt eller kreativt nu, så må man lige tage med at der skulle blive lavet ret mange ting før. Og du gik bare gå ind og og så genbruge det i lidt andre formuleringer, som har været for 20 år siden, for så, så bliver det noget hack lort. Altså så bliver det så bliver det bare genbrug. Så det er svært, og det er svært, fordi mange rigtig mange kommer og køre meget i tog eksempelvis. Ja. Og, øh, fordi de skal op til jobs og sådan noget. Og alle fucking har og have en eller anden joke om at har kæft for at DSB bare er nederen og køber. Jeg har også en. <laughs> og, det kan det du ikke bare... sige dig fri for. Nej, nej, men det er svært at gøre det. Det er svært at lave den, ligesom flyjokes var en kliché i 80'erne i USA i stand-up. Fordi alle har oplevet det der. Så tænker alle, gud, det skal jeg lave noget om. Det, må jeg... det, det er en fælles oplevelse, som alle kender til. Netop, alle kender til den. Og de fleste mennesker har sgu bemærket det der med, at det er træls med flypinats Eller det træls med at DSB altid er forsinket Så du skal bare lave en ret god joke Før det er for mig at se Ikke kedeligt at høre på Altså det, jeg bliver så træt Når det, når det begynder med det der altså, Var jeg ude og køre DSB Jeg bliver glad selvfølgelig Når der kommer et eller andet godt så når der eller andet. Ej det var sgu en sjov vinkel på det Det er stadig okay Så, det vel, men... en, så det vel en rigtig god joke Hvis man formår ligesom, at finde ja, ja. en vinkel på den Der ja, aldrig ja, helt rigtig helt set før Helt sikkert Altså jeg, jeg bruger burde ikke rigtig min mere. men Altså min var at øh, at jeg forstod ikke hvorfor at øh, at de altså skulle annoncere at der skulle være stille i stillesonen, ved at råbe det ud i stillesonen ved 3. sekund. Og at og at de de mig at de øh, når man kører under Storebæltsbroen, så så skulle de lige øh, sige at øh, vi kører nu under Storebæltsbroen, øh, gennem tunnelen, og så skal øh, alt højlytbegæst lige fjernes fra midtergangen af sikkerhedshensyn. Fordi det er bare det absurde i, hvad er sikkerhedshandsynet? Er det hvis bruntunnelen styrter sammen over os, og tre milliarder ton sten og beton og vand crasher ned på det her tog, så er det vigtigt at komme ud til kaffemaskinen. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er... Der trænger man lige til en opstrammer. Er du ret? Altså, det... hvad for en katastrofe kan der ske, hvor vi ikke kan hoppe ud. over ja, ja. En, en lille task? Altså, det, altså enten så dør man Eller også er man ude Præcis under Præcis Men det er det der med Altså det er jo en joke Det handler det der standardiserede system Som skal snakke om noget rigtig forfærdeligt Men som gør det helt Hverdagsagt Det, sagt, det matter of fact Hvis, hvis, hvis den her tunnel I er presset sammen Og vi alle sammen døde, ville det være ret Hvis nogen af os Skulle komme ud i live Og kravle over Vi ikke skal kravle Både lig og tasker Altså det er jo det de siger yeah. Men Ja yeah. Men altså Så det var min altså jeg, har, jeg har også den slags Men Jeg har også flyjokes men, men det er jeg synes bare, man skal tænke over, det kan sagtens være, at man kommer til at lave noget, der er blevet sagt før, det, herregud, det er også lige meget, eller som er lidt kliché, men det, man skal ikke prøve på det. Man skal lige tage sig det sekund og tænke, er det her rigtig, rigtig åbenlyst? Eller laver jeg overhovedet en joke nu? Beskriver jeg bare noget, der sker for alle mennesker og observerer det uden rigtigt at lave en joke på det? Og så synes jeg, at man skal lige tage sig lidt sammen og sige, hey, jeg kan godt lige lægge lidt ekstra arbejde i det. Og lige tænke på et eller andet, som ikke alle har har lavet før Det kan jeg huske jeg. Dengang, inden den allerførste gang, hvor jeg skulle have stand-up Det var Alex mm. Tillander, der fik mig til det mm. Og så havde jeg skrevet den her åbningsjoke Kan du gætte, hvad åbningsjoken øh, omhandlede? Øh, uh, DSB? Nej, nej Nej, hvad? Nej, det var bare noget meget klassisk for en åbningsjoke Åh oh, øh, ja, at at, de... uh, din første gang med stand-up Var som din første gang at have sex Ja og så har <laughs> ja, jeg ikke har hørt. Ej, Jamen, jeg, jeg lavede den heller ikke. Okay. Ja, men pondslejende var, at, at den eneste forskel var bare, at entrépengene ikke gik til at støtte min fars alkohol, alkoholmisbrug. Det er bare et Jo, men altså, der, der sagde Alex også, det var den ja. der, lad være med at lave den. Mm. For det er så kliché. Jamen det er rigtigt nok, og, og det bedste er, at den altid virker. Den joke virker altid. Jamen ja, men jeg, det var også det, jeg tænkte, at så vælger jeg i stedet for, og, jeg tror min, min første joke, Mm. Fortalte, det var Fordi jeg startede med noget Jeg startede med noget om utøjer Og så min Også første det joke Det var det allerførste modigt, Og min første sig. joke Det var mm. Ej jeg tror helt sikkert det har været forfærdeligt at være på utøjer mm. Nu går jeg selv meget på jagt Og jeg ved hvor svært det er Om en bevægende mål <laughs> Jeg kan godt lide, at du ville kunne sige År fra nu når du bliver intervjuet i en anden podcast Hvad fik mig i gang med stand -up? Anders Breivik, han, øh, han gjorde det for mig, hvis ikke han lige havde... Men det er jo så igen, at vi også begyndte at være lidt kliché at lave tøje jokes nu. Åh, oh, ja. Er det ikke det? Nå, det? Det er jo bare, fordi det er sådan en, altså... Øh, hvad fanden hedder det på dansk? Topical joke. Altså det om noget, der er i nyhederne lige nu. Ja. Så det bliver jo gammelt bare efterhånden, som der går lidt tid. Jeg tror da sagtens, man kan... Altså, hvis det, er, det er jo så stor en begivenhed. Jamen det, det den, bliver den lidt er, sådan nejligt, at man kan ja, gøre den, det. Med at være, ja, den bliver ved med at være en reference for, for jokes. Men de er ikke lige så chokerende nu, kan man sige. Ej. Så på den måde... Øh. Og det problem med den slags også. Især hvis det er en forfærdelig ting, når man lige gjorde en joke om, Hvis man hæver den frem noget tid senere, så er der sket noget andet forfærdeligt i mellemtiden. Og så burde man faktisk bare lige sætte det ind i sted for. <laughs> fordi... Jamen, fordi, altså det, det er... Ellers virker det som om... Den her joke er meget, meget gammel, og nu vil jeg lige hive den frem, for jeg har ikke lige fundet på noget siden. Det er godt, at det ikke er rigtigt, eller man bare har fundet på en god utøjer-joke nu. Men det er værd at tænke over i hvert fald. Jeg, yep. havde, jeg havde også sådan to minutter, to og et mm. minut om utøjer, ja. og der er bare lidt et til hverdagen. Nu synes jeg, det så stopper jeg med at lave det, fordi okay. jeg, jeg tror, det var Nalle, der sagde til mig, at altså, jeg havde været på mm. kombisuge, og det gik godt med alt det der utøjer-marskabet. Men så sagde han tilbage til mig, når man laver sådan nogle ting der, så skal jokesen altså lige være det bedre. Og så tænkte jeg, det kan jeg godt se. Det er ret godt sagt. Altså, det, kan jeg, det kan jeg godt se, og så mm. lagde jeg den på hylden der, og så tænkte jeg, så kan jeg altid tage den op senere. Men nu er det også altså, bare sådan lidt det der, du siger med, at nu er det ligesom. Altså. Ja, nu har jeg, jeg føler ja. noget mere. Jeg, jeg er sådan set ligeglad med <laughs> det, altså, ja, jeg, jeg, jeg tror, det er jeg. Jeg troede lykkeligt, som om okay. jeg okay. synes, det var spændende at skrive noget aktuelt og ja, ja. jeg synes at det var det en rigtig spændende ting, også. altså forfærdent ting, men altså ja, ja. det var det et spændende det, ting der var sket. Det er fuld og der er, er der plads til at lave der og det er, det er super, det er rigt det har alt mulige lag i sig og islamofobi og der er noget vold og der var også forhold til katastrofe og frygt og død og sådan noget. Det er jo alle de gode ting der er i det der, så det er et rigtig godt emne at skrive om jo. Jeg kan huske jeg hørte den bedste u jeg har hørt. Det mm. var en nordmand der lavede den indenfor huset. Fedt. der fortalte om at det der med at alle havde regnet med det var en muslim der havde gjort det, mm. ja, det var de jo og, for antag. og det, var, det var lidt som om når man stod og skulle tisse og man så, mm. hvis man så lige pludselig holdt på den dengang vi fandt ud af det var en nordmand for man havde var så meget mere had i så man bare havde <laughs> lyst til at få ud ej det er rigtigt det er, er ufatteligt at den var der, den der uh, det er en af vores egne ja. sådan, som om han steder så vildt vel en folkerigering. Det men så, altså, så... Man, man, men altså jeg jeg tænkte at det regnede også med duger, altså mm -hmm. man tænkte jo at det var noget at det ville være bare noget tær fra islam. Det tænker jeg i hvert fald. jeg nå. Altså, jeg, jeg, jeg nåede ikke jeg, jeg nåede ikke at tænke. At... Når du så det første gang, det måske var kommet frem. Nå, der, der. Jeg, nej, jeg, jeg, jeg var bare sådan lidt øh, afventende. Sådan et, altså, jeg, jeg kan jo huske den gang 11. september skete, der sad jeg og spiste chips foran fjernsynet og virkelig fuld med. det var virkelig spændende. Men altså, det her, der, der blev jeg faktisk meget berørt, og, bare, og, og, og altså, jeg græd ikke, men jeg syntes, det var forfærdeligt. Tårne stod højt. Ja, det var, det var jeg, jeg, jeg var bare lidt berørt og sige, åh, det er var forfærdeligt, fordi det sker så tæt på Danmark. Ej, det, det kunne være mig, det der. Ej, det sker for hvide mennesker. Det er ikke rart. Det mest forfærdelige, men... det var, det var, det var nu? at... Altså de var mm. ikke særlig så sådan i nyhederne mm. Men så går man ind på ekstrapadet.dk Og så det første man ser Det er Breivik der står med et gevær foran Hvad <laughs> nu en uskyldig ja de, uh... ja de er vilde Det, det, det sjove ved ekstrabladet er, Jeg snakkede med en om den anden dag At det er jo Folk ser meget ned på det Og, folk, og ser ned på folk der jeg læser det Men jeg tjekker det, det jo altså... I vores, vores kriser ja Men, men det er også en god, jeg synes det er en god ting at tjekke ekstrabladet en gang imellem man skal ikke skræmme sig over det Man skal ikke gøre det ironisk Fordi så er man jo lige så slem som dem der gør det rigtigt Men man skal gøre det fordi Hvis du læser information eller politikken Eller weekendavisen Så får du ikke verden Så får du ikke verden serveret Så får du verden set gennem en der har gået på universitetets briller, Og det er en meget lille minoritet Hvis du vil se folkestemningen i et land Så læs så noget som ekstra For de ved godt hvad der sælger De ved godt hvordan folk rigtigt er ja. Og folk er ikke pæne og ordentlige Det er de ikke Folk er nogle blodtørstige svin, altså det er de uanset hvor pænt og borligt et land du lever i, de er rigtig, rigtig neddrægtige lige nedenunder det der fernis der. Så det er, hvis man kan se hvordan folk rigtig tænker, EBDK. Så se hvad der ligger øverst, det er patter og det er blodsprøjt. Skal det der øverste. Ja. Så er det kan sige noget om skattesagen. Der kan man også se hvor kedelig vi også er Nej nej, breaking news. Aha. En bil, der er galt. Nej, to unge fundet drabt i stjorten en bil. Du har ret. Ej, det er al... Ej der render rigtig godt. Der. Ja, sig... Så kan man blive forarvet over, at det. det er unge mennesker. De er sikkert også indvandrere, og der er noget, noget mere at køre galt. Det har jeg også op. Der er nogle af min familie, der kan køre galt. Oj, er... Alle følelserne kommer lige op. Skal vi så prøve at se, om politikken er bedre? Det synes jeg jo nemlig ikke, de er. De er bare nederen på en mere... Altså, det er jo ekstrabladet for folk, der kan læse. Ja. Ej, politikken er altså danske EU-politikere, og situationen er yderskridisk kritisk som overskræst. Men det er bare fedt, at ikke noget at finde den der historie. Ja, ja. Der er ikke nogen, der sender 14 til politikken. Der er nogen, der har fundet den der bil, og med det samme, så... Prøv at tænke på, hvor meget politikmænd, de måtte kunne tjene, ved det der 12-14-nummer, hvor de tjener 500 kroner hver gang. Det gør de sikkert. Det gør de sig sikkert. Jamen det gør de vel nok. Hvorfor ikke? Det ville jeg også gøre. Fuck it ligegyldigt men politikken har jeg tror ikke de har fundet en nyhed fordi de har fået travlt med anmeldt dårlige caféer. Altså det er det de går op. Jeg synes det er vildt hvordan politikken er været de sidste års tid, sådan, jeg tager det ret til. De var gået i mad orke. Det var gået i, de vil kun snakke om mad og sådan og frodo altså. der i byen. Jo. Sektionen de altså, men det ligger under kultur og sådan der, det er mad, det er blevet okay at have som folk der stopper i hovedet, det er det er kultur nu. At, at det skal, at det skal være noget med cupcakes og øh, og mærkelig øh, grød og øh, og alt sådan noget. Det er sådan en vild tendens at de skal være så men det, men det er jo det ultimative altså listen øh, eksempel på hvordan de er. Det det er sådan naglepillene og det folk der har lidt penge og det er folk der har lidt øh, privilegier og noget. Så gider de blive sgu træt. Altså lige tjekke ekstra bred en gang imellem, de så kan de få nyhederne om de farlige indvandrere og sådan noget. Og så over til trykke dejlige politien, der fortæller mig, hvilke lamme koncerter, jeg skal gå til, og hvilke dumme film, jeg skal se, og hvilke åndssvage cupcakes, jeg skal spise. Altså, det er jo det er politien, der også roser tovehallerne til skyerne, altså, som er bare et mecca for det der. Hvad for en avis kan du egentlig mange... godt lide? <laughs> jeg kan, altså jeg kan lide... Kan du lide nogen nogle gang kan jeg lide information, fordi de bringer en eller anden øh, artikler, en eller anden, øh, intellektuel revolutionær der, der råber op om at vi skal at Europa har fortjent at, at styre det i grus. det kan jeg godt lige at læse og så sidder du hjemme i dine sorg og i. tænker ja de har sgu ret, ja, har altså. ret. Det, er sgu, det er sgu noget pisse det hele ja. det, det kan jeg godt lide men øh, bortset fra det så nej jeg, jeg læser ikke og alligevel ankommer du to aviser ja men man skal fylde med synes jeg ja, men det er skal... kun for underholdningens skyld det er ikke fordi jeg, jeg, jeg, jeg tror aldrig at der sker noget godt sådan rigtigt jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke, at verden går et godt sted hen på nogen måde. Jeg synes, at det, er, det er hele er på vej. Ikke? Og det er sjovt. Det er fint. Det er godt. Sådan skal det være. Der er ikke nogen, der har lovet os noget andet. Sådan skal det være. Sådan set som stand up -komik, og så det måske okay. Nej, det er perfekt. Det, det går, jamen, ja, jamen, ja, der er emner, emne, emner, emner. Og især os fordi vi, vi har ramt en perfekt kombi i Danmark, fordi vi, vi er trygge, trods alt vi er der vi er ikke i krig, så vi har, har trygget til at... Og lave noget som standup som er sådan ekstra fyldt, når et samfund ikke har mere ja. at give sig til, så kan vi give til at lave show, af det, vi har. Så det er ikke sjovt at være i, altså... Jeg læste gang en artikel i politikken. Mm? Jeg, jeg tror faktisk, det var politikken om, at stand up den femte statsvagt. <laughs> Ej, noget pis, mand. Ej, hvad det typisk, sådan noget. Det er typisk, hvor de sådan skal prøve at gøre det til noget, det ikke er sådan... Du tager dig ind, manden siger ord, I griner, I går hjem. Det er det stand er for mig, ja. altså det, sådan er det. Men ej, det skal, de skal, de skal være satirisk, og de skal være, de skal ribe det skal ribbe i magthaverne. Der bliver ikke nogen magthaver, der bliver ribbet. Der er ikke nogen magthaver, der siger, åh nej, cirkusrevyen <laughs> pauderede mig i år. Jeg må hellere ændre min politik. Det betyder ingenting. Det er bare underholdning, det er, det, og det er fint. Det er godt. Vi kan trods alt gøre os lystige og grine lidt og glemme, at verden er forfærdelig, og politikerne er frygtelige og nemmelige. Altså usympatiske røvhuller og, og det er en god ting Det skal ikke gøres til at forurenes med jeres Satire idioti Fordi det, satire for mig Det kan man godt lave, også intelligent og godt Men det ændrer ikke noget Det er kun for sjov det er ikke, altså det er ikke, For du arbejder stadig inden for Magthavernes altså framework Du arbejder stadig inden for systemet Hvis du ja. gør grin med det Du kan ikke rigtig sætte dig uden for Lysom folk altså, hvis, hvis de selv elsker øh, Honest cupcakes. Altså cupcakes, når se fuck out us cupcakes. Kraftfulde folk der spiser den krafsmay. Det var en der lille podcast element mere. Der var lige en wow. lille mail. Din mail? Ja, ja. Händer den om sender vi live. Har jeg fået klage nu for politikken? Nej, vi, vi sender ikke live. Det gør vi ikke. Jeg tænkte på var... jeg vævede også at sige at øh, jeg synes at politikens behandling er stand-up kongen også faktisk er ret fornuftig. Den synes jeg ofte har været fint. Synes, de har Men er der er nøs en nogen der har fået under 4 stjerner på politikken som stand-up koner. Ikke, jeg kan huske, men, men det er... Jeg synes det er, rigtig, jeg synes, det er rigtig fornuftigt, også fordi... Det er trods alt, de trods alt anmælder det. Jeg læste en artikel i dag i Information, hvor de havde været inde og se uh, Bytte Bytte Købmand, Anders altså Maddelsen oh, til ja, Thomas Hartmanns show. Åh, det gør den, uh, den var rigtig, rigtig morsom. Altså, han, han, han skrev i den der floromvundne stil, som og kaldt folk for de, og så noget, i, altså, i år 2011. Jesus Christ. Men, og, og han... Uh, har snakket om øh, om at øh, det der med han foretrækker jo satire og hvis man øh, hvis man lige skulle have det så kunne man jo altid se The Two's Daily Show så øh, så kunne man lige få lidt og det var bare, det du, du er en klisjé så du er, ikke, altså, du er ikke intellektuel du har bare ikke sat der ind i noget som helst jeg okay, jeg forestiller mig han var se anmeld show men han bare talte om stort set stand up ikke. var ja for ham han summerede det op at satire for ham handlede om foragt for andre mennesker, og for sig selv, og for om at pirke til alting, og de kun om sex og alt sådan så har du bare ikke gjort din research, og så har du ikke sat dig ind i det, så har du ikke... Altså hvis han kun mener, at de snakker om sex, så har han de tydeligvis, eller ikke set et show. Du har heller ikke hørt efter, nej. Altså, det, er helt det er den der med, at, at hvis du tager det alvorligt, hvis vi virkelig vil tage stand af som anmelder, eller som journalist, noget, så skal du ikke tage det alvorligt. For det er ikke pointen med det. Pointen er, at det er underholdning, og det skal være sjovt. Du må gerne tage den. Jeg snakker bare videre. Jeg snak. Jeg synes virkelig at stand-up er bare noget fjoldt. Det er en vulgær kunstform. Det kommer der til folk i øjenhøjde. Og derfor behøver det ikke være simpelt. Det kan godt være intellektuelt. Men øh... nu snakker jeg bare med mig selv. Jeg sidder alene i en stue. Frederiks creepy store stue. Der er, Der er Picasso malerier på væggene, tydeligt som tydeligt har været billige, eh uh, en eller anden form for plakat af et Picasso maleri, hvilket alle der har forstået hvorfor man skal have et billede af noget god kunst, gå hen og se det på et museum, altså du kan ikke have det derhjemme. Det's virkelig leje at du er, at du jeg har råd til Picasso næsten. Jeg billede af Picasso Så du, du burde hænge et kunstværk op Hvor du Altså et billede af dig der stod ved siden af den rigtige maleri Og gav thumbs up eller et eller andet Det ville være bedre Der er også øh, Der er gamle våben på væggene Der er en gammel pistol Jeg så bare Jeg gad godt have den Bare at med den Jeg vil ikke, jeg vil ikke engang Det hvor jeg er med den Jeg vil løbe rundt og lege Og der var en pirat Sådan er jeg Jeg kan forestille mig Det her bliver klippet ud Så jeg boser lige Det er sjovt At han har så lidt respekt For sin egen podcast Men det er jo altså det en god ting Han burde øh, Han burde skrive det under podcasten At I kan også bare følge fri Til at lave alt muligt andet imens Jeg tror jeg klipper det her ud så. Okay Jeg sagde også lige at øh, Det kan godt være det bliver klippet ud jeg, jeg snakkede om nogle ting som du ikke Jamen jeg, jeg har jeg hørt, du snakkede om, øh, om De ting der er rundt i lejligheden ja. Jamen der, der lå jeg, jeg ikke lige lytterne videre At det ikke din dine egne ting Men, øh, Det har du så ikke desværre gjort Nu kan man sige Ja jeg her. tror, jeg lægger det her op som sådan et ekstra klip. Ja, det må du meget gøre. Mikkel bare, ja. Rask. Øh, for, hvor var det, vi kom fra? Øh, det var anmelde, informationanmeldelse. Ja, af Byttebytte København. Fordi der er tær væk fra mine tær. Ja, jeg gør det nu. Jeg prøver bare at slappe af. Øh, nej, det var, bare, det, var, det, det var irriterende for mig, at han, han tog det på nogle helt forkerte præmisser. Og, og med, med meget kliché-præmisser, det der med at gå ind og så blive skuffet over på forhånd, at det ikke er, jeg ved ikke hvad han havde forventet, et eller andet satirisk lortenåde, hvor man siger, er pirk her, sku ikke dum, og så klapper folk i hænderne og siger, åh, hvad det originalt sagt. Det er det ikke. Det, det er en underholdningsform, hvor du kan måle den på dens egne præmisser. Du behøver ikke måle den på alle muligt andet, om den er pirker til de kongelige, eller pirker til republikanerne i USA, eller et eller andet. Det kan godt være godt i sig selv. Det kan også godt, godt, hvor det bare er helt fjollet, og det siger ingenting om noget som helst. Og det synes jeg er, det er ikke at tage det alvorligt, hvis man tager det alvorligt. Det synes jeg virkelig, fordi stand-up har, har fandtes i 50 år eller sådan noget over i USA. At du så ikke er klar over det, som anmelder, eller tror, at det er noget, som er fundet på i 90'erne i tæskeholdet, eller et eller andet, og, og, og tror, det kun handler om at sige pik, det, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Og det, det skyder... Både genren og deres læsere i, uh, i fødderne, synes jeg. Der var du, en lille brede... Jamen, det kunne, jeg godt, det kunne jeg godt sende til... Jeg ved ikke, om information overhovedet bringer en læserbrev. Jeg vil skrive en kronik eller et eller andet, sikkert. <laughs> jamen, du skal skrive en... Ja, det vil skal, jeg så gerne. Vil, jeg vil så gerne skrive en kronik og sådan en hudflæt en eller anden. Det synes på jeg, det en, skal øh, gøre. Ja, fordi det, du kan ikke svare igen. Så du, du kan kun svare igen på en kronik ved lave en anden kronik. Og der er ingen, der læser dem nogensinde, så det er sådan et, et envejsangreb, som bare får lov til at stå. Nu til noget helt andet. Ja, meget gerne. Jeg har Simon Kold med, mm -hmm. og Simon han, han insisterede lidt på, mm. at jeg også skulle være et element i min egen podcast om, ja. hvordan det er at være ny stand-up-komiker. Mm. Eller stand-up-aspirant, som jeg kalder det. Det kalder jeg mig også selv nogle gange. Jeg har hørt, at man ikke må kalde sig selv stand-up-komener, for man lever af det i hvert fald. Yes. Altså, jeg kan godt tit, når yes. i byen i Skjern, så kalder jeg mig stand-up-komener. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg prøver ikke at sige det til nogen som helst. Jeg, så siger jeg, laver stand-up en gang imellem. Men altså, det er, det er også fordi, det er blevet så mediesmart og sådan noget. Så det er, man gider ikke være sådan en idiot sige, hey, har du set mig i deres uleprogram? Eller et eller andet. Fan, Mikkel Mellemberg, og... han snakker også om det med, at... Mm. at ja, altså at, så hvis man siger, at man laver stand-up, mm. så til en eller anden fest, mm. så kommer alle bare til at sidde og kigge på en, og bare venter på, at man siger noget sjovt. <laughs> ja, eller vi snakker om, at uh, du Anders Maddelsen er cool og sådan noget. Jeg gider ikke snakke om det. Ja, det synes jeg. Jeg gider ikke. Lad være med at spørge mig om de ting. Men, altså det, det er fint, det er dejligt, at folk siger, at det er fedt det der, men man gider ikke være sådan en, som medierne jo desværre har bestemt, en stand-up-komiker er ja. sådan en ung, smart... Øh, to be et dyb bad. Ja, yeah, basically. Ikke fordi der er noget galt, men det men det jeg, men så tycker vi... jeg bare ikke. Altså, det gider slet ikke at på mig. Nej, der er ikke noget galt i at be et jeg jeg jeg synes lidt at hvis man skulle så, altså, hvis man ser mm. en fra et standpunkt så synes jeg mm. bare at man ser at to be måske. Mm. Det kan også ske. Iværdal sådan altså han er god på det er han, men... jeg respekterer ham rigtig meget. Jeg synes, jeg synes det, det er bare det der med at, at gøre stand op til sådan en kendtis-ting, eller sådan en... Nå, så ja. du kende, de kendte dig. Altså, fuck, dem, det er altså... Det gør jeg, ja. det handler om... Og, ja, det gør jeg, men jeg hader dem. Altså, det er ikke, det er ikke rart at kende dem. Tror I det, det er rart at være sammen i et rum med Christian Fulendorf? Han er virkelig sjov. Det er virkelig irriterende. Det er også bare fedt, at så sidder du hele tiden den der løs til at sætte en til 12-14. <laughs> ja, præcis. Fulendorf fuld igen. Ja. ja. Det er bare... Det er ikke... Det er noget mærkeligt noget. Jeg siger, jeg siger altid, at jeg laver stand-up, hvis folk spørger, men jeg, jeg gider ikke at have det, at bruge det som noget som helst. Jeg har heller aldrig scoret nogen på grund af det, eller et eller andet, hvis det er noget forfærdeligt usympatisk. Jeg kunne ikke endda døren at Ej, det er, det er noget usympatisk, øh, klamt nedad noget. Altså, folk der, folk, der gør det... Jeg kender ikke nogen, der gør det heller. Det er en idé, folk har. Dem, jeg kender, der laver stand er de mest decent, ordentlige diskrete mennesker, jeg overhovedet kender. Bortset fra Morten Maj. Altså, <laughs> Vi har det godt. Jamen, det, bortset, altså, der er ikke nogen, som er nogle kæmpe røvhuller med kæmpe egoer. Det synes jeg virkelig ikke. Jeg synes, det er den sødeste branche. Der er ikke, der er ikke slet ikke den der ubehagelige stemning, hvor hvis man er i en gruppe af folk, der laver musik og sådan noget, eller blogger, eller hvad fanden de nu gør. Den der ego-idioti, og de sidder der med deres smarte tøj og deres åndssvage meninger og Mm, ja, ja, Du person kommer til den her fest på verden. <laughs> jeg kan også se at jeg virker sån. Det er, fordi jeg har altså jeg har taget den der Lars Madsen opsang til mig og jeg vil gerne tæmme ham sammen nu. Nu kommer vi helt bækfar. Hvad hvad kan man gøre som nystartet komiker? Jeg skal give dig noget råd eller hvad? Det må du gerne. Ja, jo, det, det, det er Ja, det er altid spændende at tænke og tænke på hvem man skal gøre hvis Hvad har du? Jeg vil jo foretrække der ikke startede flere. Fordi så er yeah. flere konkurrenter, men til dig vil jeg altid gerne. Ej, like hvor Det jeg gjorde, øh, er, jeg har ikke tænkt over det ret meget, og formentlig ikke nok. Men bare optræt og optræt og optræt. Det, det der med at holde det så simpelt som muligt, det kan godt lide. Det der med, det skal nok komme. Og jeg har, jeg har været svækket i min tro mange gange, og tvivlet og tænkt, åh oh, nej, oh, nej, nu har jeg ikke... Nu har jeg ikke fået det der. Nu har jeg ikke øh, været god nok til at vinde den der konkurrence. Eller komme videre i D DM i stand-up. Gjorde du det? Øh, jo, jeg kom i semifinalen. Øh, men jeg kom ikke i finalen. Fordi jeg havde et ikke super godt show. Fordi jeg var for nervøs. Og tænkte for meget over det. Og for meget på det, og noget. Og jeg har bare fundet ud af. At det er bare at blive ved og gøre det. Det, er bare, det. det er det bedste i verden jo. Det er godt i sig selv. Det arbejde i sig selv, der er nydelsesfuldt Det er ikke, hvem du Kommer på Zulu sammen med Det er ikke, altså jeg har lavet stand-up.dk Og det var rigtig fedt at, at få lov til det At få lov til at lave stand inde i fjernsyn Og sådan noget, det er jo meget sjovt, så, så mine forældre se det Men lige nu, der betyder det ingenting for mig Fordi jeg er videre Jeg er videre til den næste job Til den næste ting, jeg vil være bedre Jeg vil ikke være en middelmåde i komikere Jeg vil ikke være den En, der lige klarer sig Eller en, der sådan jeg vil bare arbejde og arbejde, arbejde arbejde til at jeg er skide dygtig. Til du den bedste? Måske. Det bliver måske aldrig. Men til at jeg vil gøre mit bedste for at blive det. Og for, og for at blive så god som jeg kan. Og ikke tænke på de andre. Ikke til, så det er min, også mit råd. Ikke tænke på hvad hvor du er. Og hvad folk siger. Og folk tænker, hvad, hvad nogen har fået. Og nogen har været med i. Og nogen har lavet kvægeræs. Og nogen har lavet DVD'er. Fuck it. Lav den sjove joke. Det er det, der betyder det. Arbejde i sig selv. Jeg er, da, jeg er aldrig gladere nærmest, end når jeg... End de to øjeblikke... Det, hvor jeg sidder alene derhjemme... Skriver noget og tænker... Ej, det er fedt det her... Det er bare glad for, at jeg lige blev ekstra, en ekstra time op... Og sad og lavede den her joke... For det gør jeg altid om natten... Så bliver jeg lige oppe og laver jokes... Det er det ene øjeblik... Og så det andet, når man står på scenen... Og det så en gang imellem bare virker... Og det er ligegyldigt, hvor det er... Eller, altså, jeg har haft nogle af mine bedste shows... Doch det steders i på til 50-års fødselsdag i Jylland og piss og i min hjemby. Har du fået til en 50-års fødselsdag? Ja, det har jeg klokken 2 om eftermiddagen. Og det var fint. Det var, var det, det var et godt rigtig godt show, og de elskede Dejligt. det. Og de vil have mig igen næste år. Altså det, var, det var det var den bedste gave jeg kunne give jeg, jeg havde. Jeg tog de her ting, som jeg havde fundet på og fik dem til at grine af det. Var det fantastisk at komme ind i nogens liv lige og gøre dem glade og sådan og og også når de, og når de kommer hen til os. Jeg skal vågne mig her senere om, om to 2 og 1/2 time, og da kommer folk hen til os og høre på det og høre på os teste vores nye ting og ideer. Altså det flyver rundt, og det det er den største glæde i mit liv nærmest. Prøv selv, for at jeg lige har købt en kat. Jeg er glad for, at vi fik lidt livsglæde. Så på den bare vær glad for det og bare nyd det. Ikke tænk på DM i standup, og ikke tænk på det, her, det og, jeg skal, og jeg må hellere lave nogle flere one liners for det gør varber og han er ret god og sådan noget, og jeg skal lave nogle flere af det der og det der. jeg må hellere blive mere af det der og sådan Bare, lad det komme plad af sig selv det skal nok og jeg er dårlig til det selv jeg jeg bekymrer mig om at og alt der men jeg det er det eneste råd jeg kan give just do it. Og med de der ord så synes jeg vi skal sige tak for den i gang tak skal vi Tak til mig det, det var en fornøjet. Vi snakkede meget. Ja. Det er jeg, jeg kunne næsten godt tænke mig at lave en våling, hvor det færdigerede kommer til at tænke på det. Mm. Men det er godt at du snakker meget. Ja, det er det gik, fordi jeg gerne stå. Nej, jeg føler altid at, jeg altid at at når jeg hører en podcast selv hvor jeg selv er med i den ene gang hvor jeg har gjort det, så tænker jeg bare, ay, hvorfor snakker de andre så meget? Lad mig høre på mig igen. Er det, jeg tænker, ja, vil så bare gerne få det væk. Du får af banen. <laughs> Sådan der. Her kommer mine meninger. Tak mig også for at du gider være med. Du var smart fordi